פרשת תרומה, ספר שמות, פרק כה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש, ועזים. ועורות אלים מעט דמים, ועורות תחשים ועצי שיטים. שמן למאור, ושמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים. אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. ועשו ארון עצי שיטים, אמא תיים וחצי אורכו, ואמא וחצי רוחבו, ואמא וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשית ודה עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות, על צלעות הארון לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. ועשית חפורת זהב טהור, אמא תהים וחצי אורכה, ואמה וחצי רוחבה. ועשית שיניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וחירוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקרובים על שני קצותיו. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הקירובים, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים, עם מאתיים אורכו, ואמר רוחבו. ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת טופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבטים לבדים לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, וניסבם את השולחן. ועשית קערותיו וכפותיו, וכסותיו, ומנקיותיו, אשר יהיו סך בהן, זהב טהור תעשה אותם. ונתת לשולחן לחם פנים, לפני תמיד. ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה. גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו, ושישה קנים יוצאים מצדיה, שלושה קנה מנורה מצדה האחד, ושלושה קנה מנורה מצדה השני, שלושה גביעים משוקדים, בקנה האחד כפתור ופרח, ושלושה גביעים משוקדים, בקנה האחד כפתור ופרח,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 מקשה אחת זהב טהור, ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה, והאיר על עבר פניה, ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור, כיכר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה, וראה ועשה, בתבניתם אשר אתם מוראה בהר.